Кар'єра його нав'язувалась, і дитині своїй, уже за щасливий вукоспілчанської доби народженій, він дав ім'я Аделаїди, ім'я гучне й урочисте, що було втіленням усіх його прагнень догори, і раптом оте скорочення, і раптом до сусідки зачинені двері. Життя спинялось у Давиді Семеновичу, коли він лежачи про це міркував.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 «То йди ж, вденько, спитай, у сусідки, поки спати не лягла», – мовила Тетяна Нечиперівна, позіхаючи. «А то як же ти встанеш завтра на поїзд?» Вона вже залізла під ковдру і смачно потягалась. «Та, мабуть, що доведеться піти», – сказав кооператор також позіхаючи. «Ти спи», – додав він, погасивши по дорозі електрику. В темряві він увійшов до кухні і прислухався. Стояла тиша. Світла щілина внизу мартених дверей була рівна і ясна. З крану мірно спадали води. Кооператор думав, як йому підійти, чи кратькома, чи звичайно, як люди ходять. Не злодій же я вирішив він нарешті і пішов звичайно, хоч хотілося підкрастися і підслухати. Та незважаючи на тупіць своїх кроків, він зблизу зачув у сусідчиній кімнаті якийсь невиразний і складний комплекс звуків, де було ніби бурмотіння, шелест, скрип. Не може бути, подумав він, холонучи, і, постукавши в двері, голосно спитав, скажіть, який час, у мене часи становілісь, і з жахом відчув, чому зараз ніхто не відповів, не тільки зразу, але й наступної миті. Не може бути, думав він, піднісши до чогось руки, які тремтіли. Він ніби хотів оборонятись. Минула ще мить, ще кілька митів, які з проквола відбивали його серце, і аж тоді, нарешті, він почув, немов із прірви якоїсь, уривчастий Мартин голос. За чверть, ні, 10 на дванадцяту.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 Та он що, ще подумав. У голові йому було темно, як і навколо. Потім зразу підбадьорився і подумав глузливо Хе хе, та й ми ж найгірші. Тоді тихенько попростував до кімнати, де лежала його дружина, ідучи, спішно уявляв її роздягнуту, уявляв її тими митями, коли не відповідають, і підійшовши до її ліжка, був повен розпачливої хисткої пристрасті. Це ти, Давиде? сонно спитала Тетяна Нечипорівна, прокинувшись із дрімоти від його дотику. Я, я шепотів кооператор, обіймаючи її. «Що ти надумав, млява скала, вона відхиляючись? Тут ногою важко ворохнути. Я як розварена, і тобі їхати завтра. Хай іншим разом. Спати лягай». «Он ти яка!» – нікого прошепотів кооператор. Він почував себе, як лантух, з якого висипано зерно. Але з ліжка від дружини не пішов, чекаючи, поки вона знову засне. Машинально тримав її за руку. А коли дихання в неї зробилось рівне, на це кілька хвилин треба було, він підвівся і нишком вийшов до кімнати, де була дочка». Почував веснагу в цілому тілі, тому намацав коло стіни стільця і сів спочивати. Віддих мав затриманий, не чекав, що мить якоїсь несподіванки. Аж раптом скрикнула зісну його дочка, і цей звук кооператора протверезив. Він відчув себе в своїй хаті, навіть виразно усвідомив, на якому саме з своїх стільців, що не були одностильні, він зараз сидить. І знову почав думати, чи певніш уявляти. Уявив передусім випадок, що йому був засвідка кілька років тому –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 Тепер він уявляв замість тої жінки Марту, з віттятими ногами, геть скривавлену, понівичину, з побитим обличчям, розшарпану, стогнущо, і голос їй він чув. І той голос був такий, як вона допірно відповідала годину. Доскакалась дівчина, подумав він глузливо і зручніше вмостився на стільці. Тепер Марта була цілком у його руках, і він чинив з нею, як хотів. Надавши їй знову неушкодженого вигляду, уявив її далі вагітною і покинутою. Примусив її плакати й божеволіти з розпачу. Примусив її прийти до себе, благати допомоги і рятунку. Було б шануватись, каже він їй, і вона зомліє. І родиться потім у неї жахлива дитина, якийсь покруч, якого вона злякається, і викине вона його в убиральню, а сама завіситься в своїй кімнаті на шлейках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 Раптом кооператор, покинувши знадну уяву, що його тішила та розраджувала, схопився і підбіг до дверей.